פרק כ"ז ועשית את המזבח עצה שיטים, חמש אמות אורך וחמש אמות רוחב, רבוע יהיה המזבח ושלוש אמות קומתו. ועשית קרנותיו על ארבע פינותיו, ממנו תהיינה קרנותיו, וציפית אותו נחושת. ועשית לכל כליו תעשה נחושת. ועשית לו מחבר מעשה רשת נחושת, ועשית על הרשת ארבע טבעות נחושת על ארבע קצותיו, ונתת אותה תחת קרקוב המזבח מלמטה, והייתה הרשת עד חצי המזבח. ועשית בדים למזבח בדי עצשיתים, וציפית אותם נחושת. והובא את בדיו בטבעות, והיו הבדים על שתי צלעות המזבח, בשאת אותו, נבוב לוחות תעשה אותו, כאשר הראה אותך בהר, כן יעשו. ועשית את חצר המשכן, לפאת נגב תימנה, קלעים לחצר שש מוסזר, מאה ואמה אורך לפאה האחת. ועמודיו עשרים, ועדניהם עשרים נחושת, ווי העמודים, וחשוקיהם כסף. וכן לפאת צפון באורך, כלעים מאה אורך, ועמודיו עשרים, ועדניהם עשרים נחושת, ווי העמודים, וחשוקיהם כסף. ורוחה וחצר לפאת ים, כלעים חמישים אמה, עמודיהם עשרה, ועדניהם עשרה. ורוחה וחצר לפאת קדמה, מזרחה חמישים אמה וחמש עשרה אמה קלעים לק כתף, עמודיהם שלושה ואדניהם שלושה. ולק כתף השנית חמש עשרה קלעים, עמודיהם שלושה ואדניהם שלושה. ולשער החצר מסך עשרים אמה, תכלת וארגמן ותולעת שני ושש מוס זר, רוקם. עמודיהם ארבעה, ואדניהם ארבעה. כל עמודי חצר סביב מחושקים כסף, ובהם כסף ואדניהם נחושת. אורך החצר מאה ואמה, ורוחב חמישים בחמישים, וקומה חמש אמות שש מושזר, ואדניהם נחושת. לכל כלי המשכן בכל עבודתו, וכל יתדותיו, וכל יתדות החצר נחושת. פרשת תצווה, פרק כ"ז, פסוק כ. ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד. באוהל מועד מחוץ לפרוכת, אשר על העדות יערוך אותו אהרון ובניו, מערב עד בוקר לפני ה'. Ho kato olam le dorotam me et bene Israell.